Ara, eta goizuntan, eh, Bolivia alderat eh, jonen gira, han eh, aspaldiko ikati hauen lagun bat atxe maiteko. Jones etxe bagia, egunoan? Bai, hile parte egun. Eta beraz, ebit eh, ez egaiteko, eh, bai zubadozun baita hilabete eh, eh, abiatu zirela eskoaregitik, eh, ego amerikantzira, eta susenago Bolibian. Eta zenako Bolibia aipatzen dugun, eh, amagurte bada Ebo Morales, eh, beraz, eh, lehen dakaria, Lehen dakari dela, Ara, eta e bat badute egitekoa. Otsailaren ogoita baten, behar bat, asiko gira, e horrekin, e ze izanen da oh, galdea? Hor eh, dien, bi, bi posibilitate izanen dia, haiteskunde hoietan, edo e-referendun bai edo ez jarristia. Galtua delaik, eh, ella egitarra kados konstituzioko Konstituzioko ehyunta, ehuntan hoita zortzigarren artikulia moldatzia. Artikulu horrek eraiten behitu, eh, lehen edo presidentak eh, bi agintaldi betetzen ahaldu tiala. Bon, Ebon moralesek kiugarren adu, mena gran eh, behar da bi garren agintaldian zela konstituzioa kambiatu eta zela errepublika bilhakatu estatu plurinazional, plurinazional zen eta Bolivia eh, uste dut eh, munduko herialde gutik bezala badu hogeita hamar etniatik goa nausiak jelaik Aymara eta Ketsua, Ebo Morales bera Aymara etniakua da, eta bohan horri konstituzio kanbiamen horrek ekarrikoluke 2000 eta Himetzuko lehendakaritzako haitezkundetan, e, sekula baiak, baietzak jabazten balu e referenduman, Ebo Morales eta presidente ordea García Álvaro Linera, Biak berrize ikendezen posibilitatea orkesteko haiteskundeta. Hoi da jokian, 2005-ian berriz aurkestua halizan dadin. Berr bada berriz gira gibelerat denboran, e, balin bada amak urte, ontsokondatzen bat gu, 2006-ian autatu behizan zen lehen aldikot. aurkestu zen presidente indiano bezala edo minorien eh, presidentea bezala, nola pasatzen nola autatu behizan zen garaian? Uh, ordin, uh, uste dut lehen haite eskundetan estituetzen bakiak en, eh, zinim, en, uh, ehuneko, begoita jamalaua ekin uh, haitatu ikizantzela. Jakin behar da, orkestu zela errañan bezala, minoritateen presidente uh, bezala. Um, Ebo Morales zela jauk uh, tipizela ikasizten anean, uh, bolibiano hannitz bezala. Eta geho, Koka uh, ekoizpenan uh, ordezka irraiztantzen sindikatuetan. Uh, izan zen nazioartean eba izan zen uh, figura handi bat uh, ok errez baniz uh, luri gabeko uh, laboaiiekin jaman uh, tzutitian bojokekin bestiak beste. Uh, bena aurkeztu zen uh, presidente ordea denaekin guaano uh, Allvaro García linera eta ejan behark da uh, Evo Morales bain bat zen laboai eta eta indisenen uh, edo aimaren ordezkai, Presidente ordea zela jabo intelektualen ordezkai. E, borrokar matutik jiten da presidente ordea, eta borrokar matian e, bedeziki, ideologo lanetan ahi izan zen. Eta horrein, bien arteko kombinazioak egintzian e, hunkiziela jentean danabat. Eta ondoko haitezkundetan, hoik lehenak izan zen 2006an parka, eta ondotik izan zenetan... E, uano e, ya vas hiciene uh, boskarabou ustede neko juntan hoita laua eba ya vas hiciela bigarren arraitzkundetan uh, betikendi maushitaxin hamdivat hai bi manea ez esplikazion da lehenik uh, harchaketik egin den languesia gatik be desiki pobrenak pobrenak uh, hanitz laguntuki sant betia eta eta beste gaiza bada ebai urtze urtzez uh, oposizioa Ez dut eganen deja agertu dela, baina ahultu dela azkarki bai. Zen eta parean ez da izan egiazko proposamenik. Eta bon, Ebo Moralesen gobernia aski ira utzaile izan da bereziki eh, bigaiza ipatzeko eh, habo izan dia, baina hidrokarburuan nazionalizatuik izan dia, partez, parte handiz, gasa da jebenkoa behastakzun handiena eta hoi, eh, hoi estatiak du kontrolatzen. Eta horrek ekarri dian behastakzuna, Um, beste agintaldietan ez bezala, uh, parte katuk izan da, erjandezagun, hobeki. Uh, erjande, hahibeita, pob gienek ebai, uh, ikusi dela eta sede sozialak izan dela, eta bon, izan da gaitzak abo mena, nik uste ditu faktore oso importanta dela. Ostean, haipatzen genituen gutiengoen dako, indiano gutiengo horien dako. Zer ikarri du pertsona horiak, eba Ostean, errandu zure estatu plurinazional bat aldarikatu zela, baina hori baino gehiago ikarri die popul horiak? Bai, bai, niko guandut, diela hamar urtea metzartza iusek egintzen alkarizketa bat Ebo Moralesekin, argi aldizkai Uztedet, lehen galtuazela, etzen e, gantobat, e, zen afirmazio bat, e, lehen ingenuak buiak halibiltan ziren, eta guai harro dira, eta... Bon, ja, kurinileik... hain e, e, nintzan egia zerbazian realitatetik e, horrek, eta egia heben haipatu e, dudanaz jentekin, eta hola, e, hau oso, oso jendaktea rasista bat zen, eta egia da hamak urtzez kanbiamen handiak izan diela, Bon, Uano Hanicek joie e, struktural, kia rasista izaten jarra ikitzen dila, baina hale oso oso desberdin da, e, lehen zumbait higetan edo hergietan, plaza publikoan e, indianuak e, irain, irainez eta kolpeka ebai hartu eta bon, hoi ezta habo ikusten bate, Uh, geolana entako izan iz, uh, ministerio batetan adibidez eta ega ministerioetan ikusten dira la henditzen dia cholitak e mastia kola uh, tradisional ki genak uh, berezik desique mastia uh, betia bisona ikusten dia ben abonte uh, les gunette an ikusten dia indianua que uh, suina agricultura qua etni eta eta hoi uh, hama tes kamiet den sag weiter in zinnetige zembate hola Eta bom, presidentea bera, eh, etnia baten ordezkai izatia, hoi simboloso azkar gara. Uh -huh. um, Peskabat, um, interesatzen bari magira, Bolibiataren uh, Bolibia um, bizibaldintzer, egoerari, ekonomikoki, zer utzi du horai arte ebo meralexan lege aldiak, edo lege aldiak? Ebe, ekonomian gorakada handi bat, E, fe, ekonomian gurakada ipatu beno lehen behar badak, ekonomian horreka bat. E, heben, e, jakurtena haldenaz, lehen e, estatu batuek e, eskia sartzen ziren, eta e, ekonomia juitentzen goiti eta beheera. Eta etzen sekula horrekaik e, dolaran balioak hamiatzen zen egin batetik bestila eta Hanitz Eta huaik hausitu da oreka bat. E, Hortaz gain, lehen haipatzen ina nazionalizazioak ekarri duxorza estatiai, eh, gasa en eksportazioa ekin bestiak beste, eta, eta eginda partekatu da, eman dia laguntzak, eh, bedeziki, la guantza mundian etxiak egina jalizateko, etxe duinak, ezan dezagun, eta, eta gehu laguntzak ebai pobrearen entako. Eh, ba dia bi bonoa dibidez haipatzenak halienak, ba da juan Cinto... Uh, izena ez dakito, izen osua guai mena da ikasle gusier emaiten zaien berrehun bolibiano ez da hola sekulakoa behastak zuna, mena laguntza handiada familientako, haukak eskolara juna handi izan ditin hezkuntza eh, bon, ipatzen ditu, bena ekonomia ilotzuk da eta beste bonoba da hauk duen amak eh, laguntuk gela eta horre konkitzen duen bai osagarria eh, zen eta laguntza horren truk, amak behartuk dia Um, Bedezi batez jarraikik izatea, eta gana hidu horrek uh, hauren osagarriak hobetzen jala. Uh, ekonomian geho beste ikzerra ipatzen ahal nuk, uh, aski bedezia da zen eta sozialismoa ipatzen du, eta nazionalizazio eta abeaztartzenen praktekatziaekin uh, sozialismoa ekin zerrikusia bat diena egiten du, bena jale, jale, komertzioan eta beste, eben uh, kapitalismoa nahusi da jale. Ordin aski bedezida, baina bai maila ekonomikoa goitizun dela, eta pobrezia, adibidez, muturiko pobrezia 2000 eta jamekan, uh, oker espaniz, ehuneko hoita jamazortzian zen, eta dihan laua ikri urte 2000 hama hiuan, ehuneko jamazortzian, eta goberni hunek uh, helbu bezala hartu du, muturiko pobrezia deja gehaztia. Mm -hmm. Eta bide hunian dela uh, idu iluke, mm -hmm. datuak ikustez. Evo Morales sartzen zen uh, Hugotxa bezekin uh, ere bai etago da kegaren um, ideia begi bat Ameriketatik Ameriiketatik uh, helduuzena, uh, Venezuelan krisian uh, eh, uh, uh, da txhabismoa azken autoeskundeak da galdu ziren initza aipatzen da ilusi hori galdu dela uh, Bolivian ilusio hori galdu da edo bada zerbait gelditzen dena?... Ben... Nula ekan, e, goberniak haipatzen du hamagurt ez kudeatu dela irautza bat. Eta ez dakit, dakit egin ahaldena zoi egia dela, baina bai kanbiamen handi bat, eta bai markatzen dela bolibiako politika e, heben Amerika-Latinan deitzen dituen gobernu progresista hoien hildotik. E, ilusioa bai, uste dit badela, bereziki... E, kultura indizeneetan eta, eta pobrenen gan, bai badela ilusio hori. E, bada lege bat oso importanta, e, lege batez edo zerbait ikusten dena Bolibia osuan da, komertzio, statu eta gune publiko guztietan, bada afitsa bat erraiten dina la ley es la misma para todos, legia berdinara denentako. Eta horre kambiatu du aminat hatxarian aipatzen ginen, Eh, indigenak ikusteko manea eta rola, eta da denak berdin din tratatu gela legiaen haintzinean, eta hoi, kambiamen handi bat eta hoi pobren entako, baztertuik genetako, eta beste, hoi oso oso importanta da, hoi sentitzen da. Eh, geo, uste dut geopolitikoki, eh, referendu muenek badila importantzia zen, eta ega hiten hian, Venezuelaan eh, bat zela krisia bat, eh, Argentina ebai berriki eskuniak jabazi ditu eskundiak, Eh, uste dit, eh, Amerika Latinako ezkerrak espeodiala baietzak jabaztia, hamini bat frenatzeko eh, be, biherialde hoietan baizik ezta, baina esküinak eh, diandiskurtsoa da eh, Amerika Latinan fini dela, hamini bat gobernu progresista hoien gorakada frenatuk dela eta gibel zunen dela. Ordin baietzak jabazten bali, baluke importantzia maila jortan Amerika Latinan, eh, a jaiteko er, Gobernu Proista kodiela eta eta baelauanano egita gen zutendia. Eh, Aipatzen gin eh, ostian, beraz egiferend eh, bat izanen dela hotsaaiarren eh, hogeita batean, eh, beggiz legealdi bat nahi luke egin eh, ebo moralesak. tea pixka bat ere, Galdera bat, nola, bai, ezkerreko erregimena eta progresista, baina azkenean gizon batek du hori ordezkatzen eta horrek egitu nahi du, zer da erregimena da argunt edo. Be, egia da, heben, guk ez du kultura bat badela, guk euskal herrian, uh, beti entzendu gaipatzen uh, botere kolektiboa, asambladak uh, eta beste, uh, beti biltzaketan uh, hartzen dira delibeuak, Egia da heben uh, liderak badiala izzigarriko importantzia. Geho bada, uskaldun bat, espeudut uh, hainalkar izketa, jakurtenak halko duziela edabide batetan laizteg, um, gobernia laguntzen diana prozesioi juntan azken bost uztetan, eta haik esplikatzen zidan, um, ez dela hor dezkatzen ahal morales bat, uh, badian karisma, badian uh, eragina, Estela ordezkatzen ahal. Egia da, Estela indarrik egiten ezen, eta heben egun kaiak ditut, eta mas alderdian Ebo Moralesan alderdean, argida Estela ordezkaik eh, sekura ezetzak iabazten baldu, ez da pertsona batrola rola haintzinetik argiki eh, identifikatuk, segida hartzeko. Benagio egia da ebai Ebo Morales eh, eh, formatu da, eh, statu batu enkuntre, de, de, DEA enkuntre borrokan, Formatu da, sindikalismoan, koka ekoizlekin Formatu da, nazio artean, ebai sindikatu desberdinekin eta, eta badu karisma bat horrezka ezina dena Ustedet, uh, Chavez bat aipatzen uh, dugulaik uh, Argida, segida hartu janak, ez tila ber karisma, ez tila ber eragina, Hoi, uste dut oso kulturala den, eta ez dut uh, nike uano untxa Kontrenitu, zentaigia da bon, Chavezekin ikusi zen, hiltzen delaik, gaizak kambiatzen dira eta... Ebon Moralesa bai, bon, sekura hait ezkundiak galtzen balitu ez da iranik alderdiak segidak hartzeko gaitakzen balukeanik. Kulturala da, taz, e, nik ikusten dudana da hoi bai, lanze ba dela edo ahisku bat dela zen eta pertsona hoi dezagertzen delaik, ebe indarraen parte handi bat desagertzen da errikane ibiltzen baitziran. Nola senditzen duzu jendea, ze, ze manen du erreferenduma horrek behar bazinu buzti? Be, ez da erraiten nahe, ez ditu uh, ni hurre ezagutu uh, randina argiki baiak edo ezak jabaziko dila. Inkeztek uh, batek baiak, bestiak ezetzak jabaziko dila. Beti, uh, hoi bai, uh, muga hertsiaekin uh, muga hertsiaekin da Gara emaiten bat alabestiai, eta kari kanber gaitza e, Ni berezikik hidietan eta ni biliniz ordi denetaik dut, bai eta ez e, Gehienetan e, baztertuik edo porrenenganik entzuten dut bai eta kla, klasertanean gainik e, ezetza, mena, bon, Denetan bada bi, bi posibilitateak ikusten dutienak, geho finitzeko eran ahin Goberniak urkeztu du plan bat bi mila eta hoita bosta Artino e, jaman nahhilkiana e, Hortan aipatzen du pobreziaen e, mittureko pobreziaen desagergaztia eta bon baditu planak kola herrialdeko egoera hobeki oneano jabo hobetzeko ezdaki ez us janteko kuntntiian hartiko dila geobadia polemikk azken astetan elkieena, zunbait azken hilabetetan ebai Uztelkeia kasu handi bat bezala. Jentiak e, haipatzen du hoi ez bozkatzeko aitzaki bezala. Geo ustelkedia kasu horretan adibidez goberniak du salhaketa ezarri, ausiak egin, jentiak presuntek gila igorri. Bon, e, ez da egoera simplea, e, ustedet ustelkeria kasu hoi gabe eganenuke baiak jabaziko lukiala. Baina gaitzak jen bezala ezta jakiten ahal eta hoita batan ikusi hoita bata beharko. Bolibiako arratunatak eh, eskorazko prentsaidatzean segitzen alko dira jonasetxe behararekin, ondoko egunetan? Bai, ondoko egunetan edo ondoko astetan izanen dia, eh, bai, eh, publizitatia egiten ahal bat ditu <güls> hoita dai, batan zazpika, zazpika alizkaian eh, agertuko da reportaia bat eta behian ebai E, zerbait aipatu ez duguna, e, hauk langilean egoera aipatzen dut e, artikile batetan, heben bada menduko lege bakarra, hun hartzen diana haurek egin egindezan, hamar urtetik goiti, e, baldintzazun baitekin prefostaan, eta da haurren lana lanaba besteko oso-oso logika interesgarria, ez da kitzer emanen dian uano lege bat baizik ezpeita, eta ez praktikan ezagrik, Bena uh, badia gaitza oso interesgarriak, jale, beginik genak. Interesatu denak atxe banen du, beraz, zer uh, irakur Joanes Etxebarria, mile eskerrazteko, bat zure uh, berri zentzutea? Eskerrak zer.